Ще не сиджуся в машині. Нічого, все буде гаразд. Чотири години і ми вдома. Траса суха, правда, Назарчику. Вона перевела погляд із дитини на нього і, ніби щось згадавши, промовила: А живити ти все-таки завдяки мені? Хто ж сумнівається? Ні, перебила вона, насамперед мені і нікому більше, якби не моя невинна брехня. «Он як?» – по-справжньому здивувався він. «Оце нормально». «Ні, правда нормально. Ти ж завжди казала, що помилилася. Що це випадковість?» Його подив був цілком природний. «А зараз, кажу так, як є, у Божому храмі не можна брехати». В її серйозних очах почали скакати знайомі бісики, але відразу ж вона стала замисленою. Я просто робила тоді все можливе, щоб ти мене не покинув. Гадала, може, хоч це тебе зупинить. Не вірила, але думала. А раптом? Саме це і зупинило, помовчавши, очевидно осмислюючи почуте, погодився він. Інакше б? Ні, вона смикнула його за рукав. Не будемо більше про це. Не згадуй більше ніколи. В мені досі все холоне, коли подумаю. «А я що?» – посміхнувся чоловік. «Я зовсім не темав на увазі. Хотів сказати, інакше декому зараз жилося б легше». «А, – зрозуміла вона, – сподіваюся, йдеться не про мене. Звісно, ти знаєш про кого». Вулицею і далі мчали чисельні вогні. Здавалося, дедалі швидше. А величезне місто Мороку продовжувало сотнями ковтати їх. Воно здавалося тепер чужим, незнайомим. І то не диво, адже тепер тут жили нові люди, вирували нові пристрасті, вступали у нову запеклу та безнадійну суперечку добро та зло, підлість та шляхетність, жорстокість та великодушність. І серед цього хаосу, будинку з високими вікнами, в яких відбивалося ніжне світло запалених свічок, і який, здавалося, самим своїм виглядом символізував незгоду з тим, що коїлося навколо, Звучав приємний та спокійний голос людини, що перебувала в гармонії з власною совістю, промовляючи прості та зрозумілі слова. Нехай Небесний Отець, щедри на всі дари, обдарує тебе, Назарчику, зміцнить душею та тілом, щоб міг ти, сприймаючи Боже Слово, сам говорити правду, чинити по правді, долати труднощі та протистояти спокусам цього світу. Обряд скінчився. Пастир Дмитро вийшов до захристя підготувати необхідні документи та зробити запис у церковній книзі, залишивши подружжя з немовлям на самоті серед запалених свічок, що розкидали м'які спалахи по стінах. Маленький хлопчик, якого тепер уже офіційно звали Назаром, знову заснув. Його тихеньке сопіння могла чути лише мати, щоки якої він торкався чолом. А чоловік, що стояв поруч, наче відключився. Погляд його, здавалося, прикипів до однієї точки, якої він не бачив. А думки перебували невідомо де. Можливо, у не такому далекому минулому, яке спливло зараз, як каламуть на дні тихої глибокої водойоми, розборхане спогадами. «Ти де?» – запитала Наталя, легенько торкнувшись його рукава. «Там». Відповів він, строснувши головою і повертаючись до реалій. «Ти знаєш, де?» «І не соромно, ти щойно відрікся від диявола». У її очах весело блимали спалахи свічок, мимоволі запалюючи його. «А це не диявол!» – він знизав плечима. «Швидше, навпаки!» Наталка лише важко зітхнула, Адже, як і більшість жінок, схильна була вважати дияволом усе те, що заважає їй бути в чоловіка на першому місці. Вона добре знала, де це – там. У даному випадку там – це було швейцарське місто Лозанна, де нині чинився неабиякий переполох. Ще вчора оглядачі новину впевнено вважали, що накрився один із найвідоміших у світі банків. Саме цей банк останнім часом подобали собі деякі снд діячі для відмивання грошей. Досвід «Транс-Євроінвесту» не допоміг. Цього разу удар був жорстокішим та підступнішим. Специ зашивалися, не здатні нічого вдіяти. Не було ніяких попереджень, ніякого шантажу. Несподівано серед повного благополуччя полетіли іспанські рахунки. Проте Гвалт здійнявся не в Іспанії а в Україні. Так, ніби комусь вдалося відстежити у нетрях міжбанківських комп'ютерних мереж весь хитромудрий шлях, який пройшли гроші, спрямовані метикуватими та винахідливими людьми, охочими до наживи. Ніби хтось невидимий та всесильний зумів накласти важку лапу одночасно на всі ланки цього складного процесу. Це була катастрофа. Ще масштабніша, ніж місяць тому у Марселі, така, якої ще не бачила історія фінансів. Але жінка, що тримала на руках немовля, цілком уявляла, що станеться далі. Швидше за все, інцидент вичерпається тихо і відлуння в реальному світі не буде гучним. Звісно, буде робота всіляким кілером та полетить на одна голова спліт шановних співвітчизників, тих, хто у прагненні Видертися ще вище поставив не на ту карту, кому не пощастило. Звісно, їх знову ховатимуть мало не як національних героїв. Потім створюватимуть комісії, вестимуть слідства. Усе, як годиться в цивілізованій державі. Трохи поговорять, поки все вляжеться. Але резонансу, з чиненого свого часу хакером, уже не буде. Не буде ніколи. Вона не була від природи жорстокою. Ця вже доросла жінка, на обличчі якої навіть після того, що довелося пережити, ще й досі проступали якісь дитячі риси. Тому серце її стискалося у важкому передчутті, коли той, з ким вона була разом, і хто вважав, що знає, що робить, увімкнувши комп'ютер, торкався пальцями клавіатури, щоб знову збудити свого сплячого монстра, незрозуміло, як на неї, всесильну, швидку та жорстоку керовану істоту, що за якусь годину, струсивши з себе залишки віртуального сну, важко зітхнувши на весь інтернет, рушить його нескінченними лабіринтами у пошуках слідів, залишених хитрими та жадібними, але необережними людьми, звиклими чинити несправедливість задля власного блага. Вона розуміла, що ці люди заслуговують на покарання, та водночас знала, що мають сім'ї, дітей, яким так чи інакше доведеться відповідати за їхні діяння. Думати про це було важко, але вибору не існувало. Адже той, на чию руку вона зараз спиралася, був переконаний, що справедливість повинна бути жорстокою, особливо в умовах країни, у якій вони живуть. Хоча з її погляду, пройшовши такий шлях, він мав би зробити дещо протилежні висновки – що вдієш? Як казав один чоловік, питання про сенс життя залишається відкритим. Ну і нехай буде так. Не виключено, справді настане час, коли злодії боятимуться скористатися комп'ютером, де живе той, хто має гострий нюх і знищує підступно та несподівано. Біси з ними, нехай бояться це робити. У такі хвилини та, яку звали Наталія, не маючи філософської натури, остаточно зашивалася при власних висновках. І тоді вона зайвий раз усвідомлювала, що це другорядне і існує дещо важливіше. Адже одне те, що є для неї найближчим, зараз стоїть поруч, нехай навіть перебуваючи думками, хто знаде, а друге, спить на її руках, взагалі забувши про неї.